Забруднення довкілля Забруднення довкілля відбувається в результаті викиду речовин, які завдають шкоди людям, окремим видам рослин і тварин чи природі в цілому. Боротьба із забрудненням довкілля – одна з найголовніших проблем сучасності. Якщо забруднення не припиниться, дуже швидко величезні території перетворяться на пустелі, а багато рослин і тварин вимре. Зараз суспільна думка змушує уряди і промисловців боротися із забрудненням. Дими і запахи. Автомобілі і заводи викидають у повітря, дим та отруйні гази. Деякі з цих газів потім випадають на землю у вигляді кислотних дощів, які нищать рослинний світ. Вуглекислий газ утримує тепло сонця, що може викликати глобальне потепління. Інші гази, так звані фреони, руйнують озоновий бар'єр, що захищає поверхню землі від смертоносних ультрафіолетових променів. Шум – також своєрідне забруднення середовища проживання людини і тварин, яке позначається на їхньому здоров'ї. Гори сміття Люди накопичують сміття у величезних кількостях і в світі налічується дедалі менше місць, куди його можна вивозити. Вторинна переробка скла, паперу та інших відходів знижує потребу в звалищах. Радіоактивні ж відходи атомних електростанцій становитимуть небезпеку ще не одну тисячу років. Мертві річки. Деякі промислові відходи, які скидають у ріки, вбивають усе живе. Добрива, потрапивши у воду, можуть викликати бурхливий ріст синьо-зелених водоростей які поглинають з води кисень, через що інші рослини й тварини гинуть Багато країн підписало міжнародні угоди, які забороняють скидати сміття в океан і обмежують забруднення річок та озер Ілюстрації Пролита нафта Сучасний супертанкер бере на борт до 500 тисяч тонн нафти Отже, аварія на судні може призвести до катастрофічних наслідків. Нафтова плівка розливається по величезній площі, закриваючи сонячне світло, необхідне водоростям. Птахи і риби, в'язнучи в шарі нафти, гинуть від отруєння, задухи чи голоду. Дим, сажа та інші забруднюючі речовини часом розносяться вітром на тисячі кілометрів перш ніж осядуть на землі, часто у вигляді кислотного дощу. Рідкі відходи, чи їх скидають у річки, отруюють усе живе і становлять небезпеку для людей, якщо потрапляють до водогону.